Är det någon som kan ro? Eller vi behöver inte ska gå igenom det här. Man gör... För alla som lyssnar så... Mm. Så här gör man. Det, det låter som en sjö så roar du Om du är en mm. sjö... Mm. Oh, ja. Okay. jag tar mina ben, stoppar ner dem i marken. Och sen så... Ja men återigen välkomna till IKurirens podcast. I dagens avsnitt kommer vi prata en del om rådhelgen och vi har med oss vår utrikeskorrespondent David som ger ett perspektiv från Lund. David som tidigare gick här på Chalmers. Han kommer även att ge oss en liten inblick från Lund nu när han ändå är med oss. Utöver det så blir det en lyssnafråga precis som vanligt så vi rullar igång direkt. Hej och välkomna, nej det är din grej Hej <skratt> <skratt> hey och välkomna till Rikudens podcast, idag är med mig Anton, Axel Rebner, Max Olofsson, David Ingelman Oh back from London, how does it feel? Det känns bra, tack som frågar, mm. hur känns det själv? <skratt> det känns jättekul, kul att se dig <skratt> Ja, kul att se dig också Ja vad härligt, vad, vad för dig hit? Ja det är en sån här roddhelg, jag ska ro så de, kommer det bli stökigt eller kommer det mest vara lugn och ro i helgen tror du? Um, kan jag svara på den? Ja, svara på den det kommer bli stökigt, det kommer bli jävligt stökigt men vi har försökt hitta på ett roskämt här. Jag hittar inget. en inte så, det, så rolig, finns inget, liksom. nej, roligt. Nej, det är också Tack. Ju. Det hade varit mycket bättre att säga så. Vi har att ta de enda två som fanns. Ja, det var ju de två tror jag. Ja. Ja. Nog om det. Någon de, ja, de, med. Ja, jag är här för att ro. Jag är med i krydden. Mm. Ja. Ja. Men gött gött. Vad, vad är det för folk som ska hitta Romera från Lund? Är det... ja, de är mest osköna. Ja det är så. ja, ja det är det. Vi tog liksom, de här som vi inte ville ha kvar i Lund. Det okay. var det, så jag blev <laughs> skickad faktiskt. Ja ja. Ja, jag förstår. Mm. Då du så det blir skickad ner till Lund också eller hur? Ja, alltså. vi kör saker <laughs> på. Futura som på om och universiteten. Ja, vad, vad, vad heter det kort när man säger det svarta petter att typ skickar kort. student. Ja, det Ja, det är också ett spel. Jag jag tänkte på det. Nej, men, skickar, men det skicka det är ett kort som man typ inte ska är stress, ha i spelet alltså. Bubblan. skit ah, skitsamma. Jag, jag fattade vad du menade. Jag fattade vad du menade. Vi gir det i sjön, på talområdet? Ja. Nej, det är fel. Nej, det var inte det spelet. Nej, nej. det var ett annat spel. Udo. Nej, men uh, nej. vi kommer vi kom inte, vi kom inte komma Svaltade fram till det här, tror jag. Stryckpåker. Det... Ja, vad var vi inne på? Ja, det var Alla människor som kom från... Ja just det, det kommer folk. Ja, ja men jag, jag känner faktiskt inte alla jättebra. Nej. Jag känner ingen, men det ska bli väldigt kul att lära känna. Mm. Känna alla från Lund. I, ja, men det är kul då. Nu när jag kommer hit i Sanders. Ja, men vad bra. Ja, det var varje lag nu? Vi är tre lag. Vi är ett lag med killar. Mm. Ett lag med tjejer. Och sen finns det ett till lag som jag inte vet så mycket om. Vilket är du med då? <laughs> ja, det är som jag inte vet så mycket om. Men, ja, okej. Ja, ja. Ja. Ja, men det tror jag blir bra. Vi har övat mycket. Mm. Ja, men vad härligt då. Mm. då... Kanske ni är favoriter? För det här ja, favoriter tror jag verkligen. Mm. Från KTH! KTK! KBK! KTV. Från KTH <sam rain> <ının> kanske det kommer ett lag som stinks. på riktigt typ har rot as mycket. Jag vet inte om de kryddar det. För de typ såhär, Elsa är de... Är lite så lite såhär wannabe Harvard uh, style ja, på ja. dem? Eller? Ja, men jag tror jag tror att de har varit sina länge. Så det är mm -hmm. starka favoriter där. Och sen är äh, Linköping också kommer ja. med tre lag. De har inget koll på alltså Men vad det är. Det typ, ja. ja, men det är lite blandade. Jag tror att de är både ettan, tvåan ja, okay. och fyran. Förra för året år, var det väldigt mycket master. Ja, det stämmer. De gjorde den där bluffen sen också. De typ... Tog pokalen på sittningen, tog ett kort, upp i sin grupp att de hade vunnit det där. Det där, var ja. det där var skitkul. Alltså alla uppe i Linköping trodde ju på det också. Mm. I, eller var det Linköping? Ja, det var Linköping. Ja. De trodde ju på det fram tills... Eh, Är det inte ner liksom? i vi, vi var uppe på eh, på e konferensen med styrelsen uppe mm. i i på eh, i november än en gång. Och så var vi med någon där som var övertygad om att de hade vunnit. Och hela sektionen trodde det också. Det var, det var bra, Fan det, bra. Kul. Bra. det, är det med var bra. Var det något mer kul som hände året på Roddallen? Äh, som jag kommer ihåg. Ja, det var Det var första gången jag var katt. Det då. var en katt då? Ja, Det mm. var nog där det startade att jag blev en katt. Kommer se att du körde katt på var det på Paradise? där mm. Ja, men jag kände liksom att det är... <skratt> <skratt> <skratt> Vad händer egentligen på Rodhellen då? nu för festen. gör det? Oj. Hur ser det hur ser helgen ut? Mm. Vad händer imorgon, fredag? Imorgon är rodtävling på rodklubben i måndag där. Alla är, Alla, är Alla är välkomna, det är lite tävlingar, man kollar på ja. det och sen så är det någon form av förfest. <laughs> Axel justerade det här. Jaha! Det var som att Axel precis kom på, han gjorde såhär rådrörelser med händerna och precis kom på vad det är vi tröd, faktiskt ska tävla i. är mm. lite <laughs> Ja, det blir att så blir det någon form av förfest där så då går oh, man in till men... pubben sen men ah, pub, det är så, ja. men det är alltså redan roterar med det imorgon alltså. Precis. Mm. det var lördag, Nej, ja. Nej, det är imorgon. Mm. Ehm, från klockan 16. Så den tar väl en en, en, en en timme kanske där. Jaha. Oh. Förfestar ut och sen in till pubben som sagt och så så <laughs> Jaha. <laughs> <laughs> <laughs> <var> så fan? <laughs> det var som fan. Ja. Vad är, är det någon som så? Ja. Mm. Mm. Ah. Ja, okay. alltså, ja. Vad är det någonstans Precis. där? Möndals Rolklubb. Man tar sig ner till korsvägen och sen tar man en buss därifrån som jag glömt numret på. Men det går ganska fort. Man är ute ut i Råda sjön tror jag Ska ja. inte svära för att den heter det. Nu heter den fan. Den heter den. Där. <laughs> men nej, men det är väl ett programmet ja. där jag säga, yes. På lördag så är det fri lek. Jag det här är så? Ja, fram till sittningarna tror jag. Jaha, får jag, jag vara helt? Ja, ja men typ. inte riktigt. Du får, inte. Du, du får ju fortfarande följa Sveriges lag. Liksom. <laughs> vad, får inte, vad, får man, vad får man inte göra, David? <laughs> <laughs> ja, till exempel så är det olagligt att eh, snatta, eller det? Ja, det ja, skulle jag nog säga att det är. Ja, ja, det är under, under, framför, under lördag på dagen där så inte mm, det tillåter. Du får inte Nej. köra för snabbt på vägarna. Okay. Nej, inte, Nej. Du får inte Får man cykla snabbare än om du står 30? Nej. Nej, det Nej, inte. är inte på lördag. Efter två kan man vara, men jag är inte helt säker på klockslag. Ja, är... två eller tre Aa, men Det är, det är samma klockslag, klockslag som parkeringstid. Mm. Ja, just om det står så såhär, ja, ja, så det. får ja, man ja. cykla snabbare. Mm. Va, vad gör snabb. man då om man har fri lek i Göteborg på en lördag? Har ni några förslag? Ja. Vad gör du när du har fri lek på en lördag? ja Jag brukar gå till Slottsskogen och klappa djuren. har mm. ja. de inte såhär sälar? Jo då. Och vi vinner också. Oj, oj. oj. Gör en halvidsmanöver på honom. Han har satt något i halsen. HLS. Det var kul. Bra ja, det var en liten silos på ja, Sälda. Sälda. Ja. Mm. Mm. Nej, men lördag. Är... Annars, festa. Jag tänkte bara, får man alkoholhetsig? Jag tänkte bara ja. supa mig jävla full på lördag. Ja, det får Direkt du jättegärna säga. Det är bra jag. Mm. göra. Det är fint. Ja, det är ju lek för, mm. för mig. Men det är, jag tror att tanken är att serveras typ lunch. Så länge man kör bil samtidigt, det är olagligt då? Det är olagligt, aha. ja. Är det det, ja. Mm. Drink ja. and drive. Ja. Ja. Ja, vi serveras lunch någon gång där på dagen, så man kan ju typ det det. göra någonting utifrån det. Men inte såhär, mm. det är ingen roddtävling eller något sånt som händer på lönerna, utan det är såhär, ganska fritt. Alltså. Ja. Mm. Och sen är det sittning Ja, precis. Fin sittning den här gången. Vi hade ju Paradise mm. Hotelsittning för förra ja, här. Ja. Det jag, men Minns nu är det, det är temat för sinéan nej, fin nej det är i fin. tema tror jag kaffein ja det kaffe ja Jaha. alla ska ha morrhår mm. och kostym mm. och eller ja då, eller något sånt såklart mm. ja, ja. det får man välja Om man vill. Mm. Mm. det är frivilligt. alla könsroller får vara med mm. <laughs> tack så mycket Det var, den, det var den helgen, det gick ju ganska snabbt överstögat. Vad har du gjort sen du flyttade härifrån, David Oh, jag har flyttat in i ny lägenhet. Mm. Och jag har köpt en frys. Oh. Ja. 100 liter. Vad är det för märke? Matsui. Är den bra? Den är jävligt bra faktiskt. Ja. Alltså man får plats med jävligt mycket. Mm. Och när man stänger den så låter det så här, boom! För den är så jävla stor och mycket du mättig. plats för mer än en kropp? Två. Det beror på hur stor det är. Snackar vi? Ja. Ja, nej, men jag har flyttat in och har gjort mer. Jag har haft nollning. Det har varit jävligt kul. Blir mm. du är så här super nolla? Ja, jag blev super duper. Nej, men vi hade faktiskt en utbildsstudent. Som hette Fernando Luis, Luis Fernando. Som blev super årets nolla. Något sånt där. Okay. Det var jävligt kul. Jag har inte träffat honom. Men, men han verkar jävligt skön. Han mm. såg kul ut. Ja. Han var jävligt omtyckt och var till tydligen... På ryktesvägare har hört att han var riktigt riktig skön snubbe. Mm. Så det var kul. du med Nej, alltså jag kan inte engelska så det är svårt med språk. Ja, jag förstår. Vi har tittat på varandra länge. mig ganska mycket blickar. Han mm. mm. mm. ja, men vi har gått i samma klass i snart ett år. Du mm. har ja. ja. ja. jämt dina små. Jag slår så ja, ja. Ja. ja, men när han tittar på mig så viner han muren som jag byggt upp. Ja, jag förstår. <skratt> ja. Ja, men har varit kul. Mycket ja. fest och mycket, mycket sjunga, dansa, mm. mycket dans. Det här är så? Ja, jag dansar mycket. Mm. Det är mycket. Det är, är det rätt spexigt. Det är ja, det är, ja, det är så. mycket spexigt. Du ja, ser gyckelkulturen lite, liksom. Ja, det är inte gyckel utan det är spex och alla ja. är bra. Ja, jag, jag, jag, det, är så här. det skiljer sig ganska mycket från... Ja, det det är så i Blindköping också, det ja. är bra gyckel. Ja, ah, är. det var verkligen helt sjukt. För första gången jag såg ett spex bara... Ja, det här är det bästa jag sett, jag var, jag var ganska full men jag blev helt så här: oj vad bra det här är mm. så tänkte jag, ja, ja. dag du, du är full, lugnar ner det liksom mm. och sen så kom nästa mm. och så bara oh shit, jävla bra det här var sen kom det sista och då blev jag typ så här lite tårögd så här, mm. bara, ja det är så fint jag sjunger så bra åh så... oh. Det liksom. ja, de är, det, är, det, är Det inkluderande så att att alla är bara helt duktigare. Är det bara så att det är de duktiga som kör andra, alla det är, andra låter. Det är, det, är, det är exakt så det är exakt så att de som i, borde låta bli låter bli. Ja, exakt. Det är tydligt tydligt tydlig, tydlig, <skratt> tydlig ansvarstagande där, att man vet vad man är bra på. Ja, ja, det. Mm. Ja, det blir ju bättre för alla egentligen. Ja, jag är mm. bra på att titta på ykel, så det gör jag mycket. Mm. klappa mm. Ja, hörde ni, ja jag klart. Ja, det var jättebra. Äm, kul. Ja det är kul, mm. men eh, nog och mig. Ja. ja. Vilken klass går du i? Ja, börjar trean, det du runt. Och... Och... Mm. Ja, ska du säga. Jag börjar tre här, nu. Ja, börjar trean, på ekonomi på Chalmers. Mm. Ja jag har ju då börjat i trean på industriellekonomi på Chalmers. Mm. Ja. Men ja. du börjar snart nästa år. Nej, ja, nästa år ja. jag börjar vi fyran då. Jag började här femman om två år då. Mm. Ja, det måste du bli. Och du gick, för, gick i tvåan förra året. Mm. Ja, just det, ja just Ja, precis. Ja, jag började i ettan 2013. jag tycker att jag har sett det där. Mm. Jag har... mm. mm. Men jag vet inte, höstterminen är där. Höstterminen är där. 2013. Höstterminen är 13. Nej. Va? Åkta. Va? Oh, shit. men, men var då i på, på Chalmers? På Chalmers. På i. På Chalmers. Mm. Nej. Ja, ah, men fan vad, vad trevligt. Ja, ah, hej David. Hej, Max. Det aldrig vi Veckans läsar- lyssnar fråga Hej, Krö. Jag går på Chalmers läsarindustri ekonomi. Det är så här att jag har gillat en kille ganska länge nu på i min klass. Vi kan kalla honom Vincent Brieger för diskussionens skull. Och jag vet inte, han är ju värsta playern och jag känns inte som att han ser mig. Jag vet inte hur ska jag ska jag få honom att, att upptäcka mig. Hur ska jag fånga honom? Hej, lyssnaren! <hör> eh, jag kan ge dig ett, ett litet tips. Det här funkar ju inte på alla, utan det är just för att liten, jag vet lite inside info. Så om du bara tar och killar honom lite, lite under hakan så där, så kommer han definitivt att se dig och uppskatta dig väldigt mycket. Det funkar för mig. På hundar. Och han är bara dog. Ja, det där var listnas frågan som som vanligt avslutar podden. Så vi hörs när vi hörs tills dess. Ha det.